أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خنقناه بقدر وما هي أمرنا لا واحده كلامهم بالبصر ان كل شيء خلقناه بقدر الله جل جلاله فرمایځي هر یو شي پیداکړه نو پیداکړه مونږ ته او بقدرین په یو اندازې سره نو پیداکول م الله تعالی کړی دي اندازه کول م الله کړی زمونږ درې کې دي غټې دي ځکه یو د خلقت اګیده چې لا خالق الا الله پکائنات کې پیدا کون کې صرف د الله جل جلال او ذات ته پوره کائنات کې چا یو میګې نه پیدا کړې ده اوسه پوره نه یو میګې پیدا کړي نه یو ماشه پیدا کړي هنه پیدا کړې او دې ما عقیده د قضا او دقدر دا دې ګلغون تا شو کوی قضا دي ته وی لګا بیل مثال یو انجنیر د کائنات نقشه لاول د پندري نقشه جوړه کی او بیا ګلکار یې سی جوړه کی نو ګویا کې د دې کائنات د پوره کائنات الله یو نقشه کلی کړ له داغه تویلکیږي عقیده د قضا د پې سلی او وقدر د نو هغه په هغه اندازې سره بیا کائنات کې غسیونه جوړول او پیدا کول عشوق د دې ولټوي وي قدر دي ته وی چې الله تعالی نقشه جوړ کړی د کائنات د هر یو شی تقدیر د هر یو شی اندازہ تقدیر عمر رزق ترتیب هغه الله جل جلالو لیکل دي او جوړ کړی دي د دې ته ویل قدر او قضا د دې ته ویل کیږي چې دا غټ شی ټیم راشي نو الله جل جلاله به وجود تراولې لکه اوس قیامت ته الله جل جلاله د هغې قدر کړی د انداز کړي دڅوک سوک بجنت تهڅوک سوک جانم تهځي او جنت سوه د جانم سوه د سوه بډه کېږي نوغ ټول الله جل جلال هو هغې او نکششه جوړه کړي د هغې دویل قدر او چې خپل ټم را الله جلله جلال هو به هغې کی و کې وجود ت را و یو د خلند اکده شوه او بله د قذا اکده شوه او بله د قدره کده شوه دی ایاد که اللہ جلال حو پرمائی هر یوشیه چی دی اغا مون پیدا کل دی خالق سر پلاته و بی قدر ان پا اندازی سر دی داگی اندازه موجود ده لگا بل دی که اللہ پرمائی مون پیدا کل دی دی ار یوشیه بیام اندازه کل دی قدرنا او تقدیر دودل دلته د قدر مانا دادا چه اللہ جلال هو اغا اندازه کل دی او د قدر دو بازو مفسیری وکړي قدر معنا یا هم مقدر مکتوباً فی لوح محفوظ اندازہ کړی شی ودی او لیکل شی ودی لوح محفوظ کې مخ کې داغې د دا زمانې نه داغې دا وجود نه اغه موجود شوه نه دی الله تعالی التکه اندازہ کړی دی او لیکل دی آیا دقدر نه مراد هغه دی چه دا اللہ جلال حکم تکوینی چی سنگ حکمت سره غواری نو آغا سی اللہ جلال حجود تراولی پا آغان دا زبان آده یاد ساته دا اکیده زمانگ دا مسلمانان دا تقدیر آده دی اکیده کچری یا سڑی دی اکیده نساتی نا مسلمان ندی عبدالله بن عمر سیب تا پتاو لگی دا سکسان و بارا کی اغتنا برات می اختیار کوي زده دغه خلکو نه بریما حالانکه برات د کافر نه اختیار ولشي ها بیا اوپر ملو ان ل احدهم مثل احد ذهبا فالفقه ما قبل الله من حتى يؤمن بالقذر کدی کی وین انسان سره دو حد برابر سونه شي او حب ار کم سے کم و کيلومتره کې آب بیا د الله پلار کې کی خرچه کې نو الله ترغی پورې ان نه قبل ل ترسوو پورې چې په تکیر باندې ایماننی راړی حیثې پاک کې راضې بد ابن عمر سے حدیث دی چې هر یو شي الله انداز هکړی تر دی پورې الاجول کس او خارتیا او کمکل تووب دام الله جلله جلال هو از ه کړی د چې کم انسان به سومره خیاري کم انسان به سومره کملی دام یو اندازه سره ده دا الله اللاجو اللاجلالو یو اندازه اغامو کرر کلی ده و دا د وجنا دا دی, دی بغیر انسان مسلمان پاتی که شي او دا اکیده د مسلمان دا پر تسلی ده انسان دا پتی مصیبت راشی انسان د پتی جدار رسیدون که دا خطاکی دون که او چې دا کم نبج شنو دا اکیده ساته چې دا, سا دا ما تر رسیدون که نو او د انداله کوم درورسې د خط کدون کې نو و کم خطا شو هغه تر د کې نو دا ګېده سادل پهکاري ان نه کولهشي ان خلک نهو ب ک الله و هر یو شي پیدا کلی دی په یو اندازې سره داغې یو اندازه ده وما مرروونه الله واحد د تون کلم حیمبل به سر نو پیداکول هر یو شي الله پیدا کړی ځای ان ترازی دا به د دومره انده لهول کائنات کې بلاسي زوندي بلا عالمه دي عالم الملائکه دي عالم السماوات دي عالم الارض دي عالم الجن دي عالم الانس دي بلا عالمه دي عادلي اندازي عادلي چې لا پیغام نه دي د مستقیل ډیټیل او تفصیل الله پرمینه وا ما امرنا الا واحده کلام حم بالبصر الله پرمینه زمون حکم یو شتا چې د ډیټیل دی موجود شي یا دا زادې پیدای شي یا دا زادې ختم شي زمونږ یو هر یو کار تا یو معاملې تا زمونږ هر یو معاملې چې الله <سؤال> فرمای هر یو معاملې هر یو حکم هر یو فیصلې چې کله مونږه اراده وکې الا <سؤال> واحده الا كلمه واحده اغه یو كلمه د کند علماء پرمې دا کلمہ دا سرعت نې تعبیر دی چې بس الله وای موجود شه نو موجوده دا نه چې الله جل جلاله نعوذ بالله من ذلک انسان پشان د کلم راغس د یو ی کو چې یاره دی به کله پیدا کېږي سومره پهچی او لا نه کوون چې کله الله اراده کې د وجود دیشي نو بسغا الله پرمه یوي خبرې سره ی کلې د کوون سره وجودته را شي او وجود راتللی څنګهئ دانه چې وجود ته په مزهه مزه راي. کلم هممبل به سرهلا چې مونږه ارادو کوهشي د ووا موجود شه هغه داسې موجودی لکه دستر ګاب. سرګ ر با انسان نهپږي لم هم بل سر لم هل ب سرستر کې در سړیرب بلکل دی کې ټمنی خبر د تا لګ نه الله پری څنګه چې دستر کې دا رفت دی چې موږه یو شته حکم اووز کائنات ته الله حکموکې چې جدا د ختم شي بلکل وجود دی د سره ختم شي لکه چې سره اوډنا یو ګټه یو غر هزشي پاتې نه شي او الله جلله جلال ی ته ارادهکېو بس دستر بس درپ مطابق به دا ختمې الله پرمای و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر و لقد اخلقنا اشیاعکم فهل من مدکر لا تخويف فرکی الله تعالی استازو پشان نور بلا سری کافرانو تاسو دا داینه عبرت و لیکنه ولکد اهلقنا اشیاعکم الله پرمای مونږ پیدا کل د استازو امثال استازو پشان ته خلق استازو امثال باغتر امتون که فکفر که استازو پشان ته سخ سخ اغی الله تعالی تباہ او برباد کولو په حل می مدکرین آیشت د سو کې عبارت واستونکې نه معنا داسو پاګی باندې عبارت والے څنګه چې الله تعالی اغی د کفر د وجه نه مقدس مکه نه فنا کړندای نه عبارت واخلې ورنه تاسو په الله جل جلاله دغه رنگې د مقدس مکه نه سګي فنا کیدات تقویب ته په خلقو باندې چې کم مخ تر شوی دی ااو دا چې اغی ختم شو بس خبره ختم شوهه دنیا نه بس لاله خبر ختم الله پرمای نه و کل شی انفالو فی زبر اغه امتون اغه چ کم یو شی او کم یو کار کړل د فالو فی فعلو و غی کړل د فی الزبر الله پرمایغه په صحیفو کې لیکل له محفوظ کې لیکل د کرامن کاتبین دا غی پر رجسترو کې لیکل دانه چې زرګونه کال او قرون تیر شي آغای ختم شویدی بیا پیدا پیداکی نو داغای کردار او کریکٹر داغای بایدتونا دائی سر کشی کو پرونا هر سو دا هر یو امت چی سشی دی ټول طول پتول محفوظ دی داغی ریکارڈ موجود دی الله پرمائی و کل هر یو شی فعلوهو چی داغا امت سابقاو کل دی نو فیز زبر مکتوب و نو فیز زبر لی کل دی آغا پامل ناموکی آو داغا رنگی لوح محفوظ, محفوظ دی. لازم موږ کې دره هر یو شی الله تعالی پرماینه چې غلط غړ بای ټایم کې سړی غلط غټلې کېلو کیږي راته یا دي نسوم را اوماتو نه چې تیرشي وي د هر یو اومد د هر یو پرد هر یو انسان ورلو کې عملي کېل شوی دی الله پرمایي وکلو صغیر و كبير مستتر و كل سعير و كل عمل سعير هر یو ورلو کې عمل ګانې ک عمل له کو دو عمل له وکبير ان کو دو کې عمل له ګنا ده کړي نه کېره او دا غرنګي کولی عمل له خلی عمل له وډو کې د او کلوي ده غرنګي عقيده دا ده او کلوي ده هر یو عمل کې د اعتقاد سره تعلق ساتي کې د کول د خلی سره تعلق ساتي کې د فعل سره تعلق ساتي کوډو کې د کلوي د ترمنځ نه الله فرمای وکلو صغير و هر یو عمل کو ولو کې دی کلوي دی مستترن اغلي کېل شي د محفوظ ده. لوح محفوظ کې محفوظ دی او رنگې پرشتي چې کوم کتابونه لیکي د پرشتو په پر کتابونو کې ما عمل اغلي کېل شوی د پرشتو سره لک دی لاګ نه بار نه دی ان المتقین فی جنات و نهر دا هو تخویف او بشارت ته مسلمانانو ته بشارت اخروی ده الله پرمای ان المتقین فی جنات و نهرن یقینن پرزگار خلق چې کم ځان د شرک نه بچی لوی تقوا دار او بیا ورپسې تقوا سره ځان د ګناونو نه د خلاف فعولانه د الله ده اغه خبرنه چې الله وسرنا رزکیږي داګنه ځان بچی الله پرمای فی جنات انده باغونو کی وای باونه ملعنند رات ملعنند رات ستر ګل دل نه ولوزن او هغهونه صحیح صفات اورېدلول <سؤال> خطر علاقل به بشر نه دي و انسان پزلو باندې دا خیاله درشي و دي فی جناتن باعنو کی به و نهرن او په نهلونو کی به په یو نهر د کینو نه د شاتو دوونه اله دا ټول ملکون صالح ملکون 256 مملک را او زیش 108 پکښ په ملکون دی په دنیا دارا یو زیشی نو په یو ولا کګه ده کې بنه هر نشوخ کله یو ملک کیسه کوي یو ملک مثلا افغانستان دے سلور د سوبې د نو په یو سوبه کې نشوخ کله آ پاکستان دے نو سلور سوبې په یو سوبه کې کوم لې نشوخ کله دلته ټول دنیا راځي مش الله جل جلاله په هر جنتی ته دا موجود کړي ها هر یو چې سمره در شي ویني ان المتقین فی جنات فی مقعد الصدق عند ملک مختلف فی مقعد مقعد الناس ذات عدالت نه مراد مجلس ده فی مقعد الصدق فاضه الناس تک درشتیاو کې نظرشتیا ولا زاد حقیقت زاد عرب چې کم خشی نداګی نسبت صدق ته کې کده مسجدن قران کې مراغل زہ پزہ چې نسبت کولی شی صدق ته کولی شی ذکر اختیا خشی دند دی وځي نسبت اغا سیدک توقف په مقعد سیدکین په مجلس درختیاو کې بې په مجلس حق کې بې عین ذا مقتدر عین ذا نو دا عین دا مطلب, مطلب دا نه د خوا ده الله تعالی کې دا کې نه د مرتبه نه الله په مطلب دا الله په نسب باندې دا الله تعالی په نسب باندې په مرتبه کې ملک دا دا کمبات شپ سره فنیس باندې ملکین چې اغل وی ملک والے دي بادشاہ دي او مختدرن قادر دي او الله جل جلاله ذات مالکوم دی عظيم الملک دی او مختدرم دی قادر ذاتوم دی د هیڅ یو سوالږي سوال هغه ده چې الله عجزه کې واړي واړي دی نعمتونه دی واړي باونه دی واړي جنتونه دی واړي الله جلله جلال قادر زیات الله تله عجززه کو نه نو الله اختله قادر زیات او مالک زار دی د الله په مل هر یو شي موجود دی داسې شینیشته چې د الله جلله جلالو په اغا موجود نه دی. الله پر مع د جنتیان چېديپی مخ قاادې دکن په مجلس د رختیاو کې بي په مجلس د حق کې ب چ ک اس په زول خبره شته دګونه خبره نشتهه په ننس د هغه اد شابان دی چې هغه او مقتدیرم دے قدرت والم دیوتا قدوالم دے ان کل شین خلقناھو بکدر اللہ فرمایے کہ نن مونچیو اری را پیدا کړه د مونگا په کدرن په انداز باندې وا ما امرنا او حکم زمونگا نذا حکم زمنګ یو شې ته چې کله راځو کو الا واحدتن ما الا واحدتن مگر کلمه یو د چ کلمه ده کلم هم بالبصر پسدا شې موجود شي کلم هم بالبصر پشاندار په دسترګې پشاندار په سترګ باندې کلم هم مگر بس موجود شیدا شه کلم هم بالبصر پہشان د پلک دسترغه درمدسترغه والا قد اهلک اخلق... والا قد اهلکنا الایمون هلا هلاک سره اشیاکم اغا امثال ستاسو پشان خلک ستاسو په کفر کې اشیاء کوم پشانستا سو خلق کو کوفر کې په حل می مذکرن اشته ده سو کبتاستن کې وکل شین اور یو شچ دې فعلوا ولاو چای کلد فزبر الی کل شید کتابونو کې وکل صغير نور یوړ کې عمل وکبير نه له عمل مستتر ليكل شي ده ان المتقين يقينا فريزګاران في جنات باون کې بي ونهري نو نهرو نو کې بي تي مقادس دكين په مجلس درشتاو کې بي حق کې بي ان الملك المقتدر پنه زدا صاحب شاه چ مالک او قدرت وال رب العالمين. ونعطب الدل <سؤال> المتقين والسلام على رسول الله وصحبه وعين يا الله كريم أحبك هذا أبنجي ذكر شو داخل المبوسة سقر دي جهنم يا الله كمن يمكنك ذكر شو اللذي قرآن ببركة يا الله استعد صفات ببركة بلاني يا الله نبذر نسيبك لمن عملكم زوري دي يا الله سألون بنونه معافك يا الله بنكوت وفقرة نسيبك يا الله كريم بيتر مرقب قولة تياريت نسيبك يا الله عزيز شبه ونسيبك